Nu spelar jag in. Spelar du in? Ja, låt spela jag och in. Jo, jo. Så det är helt så var det. Går du sommarlov? Nej, det är inte sommarlov. Det är den här vedervärdiga helgen Kristi himmelfärd som sabbar mitt liv. Det är ingen så stökig i tid faktiskt. Så du får man säga. Ah, nej, men det, det, så just nu är jag väldigt irriterad på Kristi eh, på, eh, Himmelfärd För det skapar väldigt mycket mer jobb när man inte kan ha vanliga lektioner. Utan det man behöver liksom så här göra med eleverna får man göra. Man får skriva det eller man får ut. Ja, ah, men, jag fattar. Det där sån, eh, ah, men det är alltid den som. Ja, men det är bara jobbigt. Bara dåligt. Det förstår Ja, men man kan ju eh, inte så göra så det. mycket åt det. Nej, nej, och ändå så är det Jag vet inte när ni slutar Men ändå så är det liksom Ganska sen som Sommarslugning Gör den till 12-13 mm. den där Den fredagen typ Så det, ja, det, men är det är liksom jag... Det är ju en lång period kvar också Samtidigt Som det känns som att Eleverna börjar tackla av Man själv börjar av Lite grann Eller så Det Jag hade en elev i måndags Alltså För flera dagar sedan Som var så här. Ja, Jag kommer inte lära mig något Från i september ändå <laughs> Då kände jag att det här eh, Det är nog sant Men vi ska ändå ge ett försök <laughs> Eller hur? Nej men det är ju det är ju ganska mycket kvar fast ändå inte så mycket skoltid kvar. För vi har ja. ju också så här, vi har ju student nästa vecka och så ska ju vi fira att vi ska fika, vi ska nationaldagsfika på fredag. Så då är det bara tre, veck, tre dagars vanliga lektioner nästa vecka mm -hmm. och sen är det är veckan därpå så är det något annat trams. Vi kärta vad vi ska nationaldagsfika på fredag, det ska vi verkligen göra. Ja, eh, det är ändå det som man har kommit fram till. Att man ska fira sin nationaldag. Påbjudet av kronen. Det. det tycker jag är jättebra. Riktigt solid plan. Ja. Jag är med på det. Ja, eller hur? Men i det här, Jakob så har jag kommit på en sak som, som mm. vi har. Jag vet inte om ni har det, men vi har fått påslaget hos oss eh, i våra classrooms- det här mm. eh, Google-verktyget som kanske är förbjudet det vet man ju inte riktigt, det tycker jag är roligt visst det, Trump har ju, ja, det är en annan diskussion men eh, att om, varför passade du var in mig i det ja. Ja, jag var inte alls på väg dit men, men Google Classroom eh, är, är kanske förbjudet fast vi låtsas som det regnar det tycker jag är spännande ändå eh, det kan ni få googla på om ni är mer nyfikna på det, varför Google Classroom kanske är förbjudet och vi använder det i smyg. Eh, men det var inte det jag skulle prata om, mm -hmm. för i det verktyget så har man slagit på en funktion som jag nu eh, testar på grund av att eh, vi brukar ju alltid ha ett samtal jag och eleverna. Eh, om hur året har gått alltså ett avslutande mm. vet, samtal om, där vi summerar och vilket betyg de fick och där jag ger respons på hela terminen och säger att de är bäst mm. ungefär, mm. det är ju så det går till eh, och det hinner jag inte i år för att eh, det, det är inga hela dagar och det blir så många dagar emellan och det blir bara stökigt så, ja. att, eh, så att därför så har jag bestämt mig för att använda den här funktionen som är en filmfunktion kommer du ihåg att Jonas Linderot gav oss filmad respons när vi pluggade på universitetet ihop för några år sedan. Ja, ja. ja. Nu kan vi göra likadant i Google Classroom. Man kan liksom ja. filma sig själv och berätta för eleverna hur det gick. Och det här har jag nu ägnat hela morgonen åt att sitta och prata för mig själv i min dator och försöka förklara för eleverna. Alltså så här, Sammanfatta lite mer personligt hur terminerna har gått istället för att skriva det. Mm. Och jag trodde att jag skulle tycka att det kändes mer, för att använda ett elevnära ord, shit än vad det är. Det känns ganska bra. Och jag tror att, alltså att det är, jag tror just nu, återkommer mm. när eleverna har lyssnat, att det inte är så jävla dumt sätt att ge respons på. Faktiskt. Men du, var någonstans, du får vara tydlig, var någonstans kan man se den här funktionen? Om du går in i... Om du skapar en uppgift... Mm. Eh, ah. men jag, eh, och så skapar du en uppgift... Och sen så går du in då på eleverna... Där du, där du kan kommentera ja, uppgiften. Ja, öppna inspelningsmenyn, Spela en ljud, ja. spela en video, spela en skärm. Riktigt häftigt. Ja, vad roligt. Ja. Eh, så att du kan liksom spela in då en film. Så jag har spelat in nu då på morgonen här... 12 filmer. Jag har ungefär 70 kvar... <laughs> men... Ja du ser ju. Men det där är en jätteintressant grej eh, då borde de ju kunna svara som video Eller som gjorde så också Jättejätteverkligt, jag. jag tror att det är ganska bra eh, På många sätt så. Det tror jag att det betyder mer när man kan se Och höra sin lärare, det tror jag att det är för att man förstå Det är inget att bara sk skumma igenom Och sen slänga radera Och jobba vidare Och det tror jag att det också går snabbare att göra På det sättet så. Ja jag men det snabbare betyder. går det Lätt snabbare än om jag ska formulera det i skrift. Det går jättemycket fortare. För jag lägger liksom vadå, tre minuter på att prata med varje elev. Eller fem dagar kanske. Mm. Mellan tre och fem minuter. Mm. Du, Jakob. Mm. Eh, jag jag har den här veckan... Eh, Jag vet inte riktigt. Jag har ingen bra röd linje i min fundering denna vecka. Utan jag har två saker mm. jag vill ta upp som, som, som gör mig lite eh, frustrerad, kanske. Är det ja. är det bra? Ja. Ja, frustration eh. är en bra motivation. Mer, mer frustration i livet känner jag. Ja, eh, men, men också så där, liksom när vi får skolpolitik. Det finns ju en, en, en, en särskild plats. För de som skapar skolpolitik som inte kostar något. Nu har vi fått ytterligare en sån lag. Det är ju lite så att, att det är ju den bästa formen av skolpolitik om man är politiker. Det är ju att man säger så här: vi ska ha en läsa, skriva räkna garanti. Vi garanterar alltså att går man i skolan så lär man sig läsa, skriva, och räkna. Men vi får inga pengar för att genomföra den eh, på något sätt. Utan mm. det ska kost vi säger bara att det är en garanti och då är det klart. Eh, nu har vi då, det finns ju massor med sådana. Men nu har det i alla fall introducerats den 2 juli 2025. Så kommer mm. en ny lag träda i kraft. Och den här har debatterats lite grann. Eh, och eh, så, och det är då, syftet är att stärka skyddet för offentliga anställda, eh, inklusive lärare, mot förolämpningar. Alltså man tänker att förolämpning mot tjänsteman kommer att bli ett brott, helt enkelt. Så man får inte säga jävla pucko till en lärare, för då begår man ett brott, helt enkelt. Mm -hmm. Eh, och det, det ska då vara ett brott som kan leda till böter eller fängelse upp till sex månader. Det enda mm. man då funderar på är ju att de som går i skolan, de, det är väl bara gymnasieelever då för att du är väl inte straffmyndig funderar jag på det är sådana saker jag funderar på men man har sagt då att nu är det olagligt att vara dum mot läraren men det är viktigt då att notera att den här lagen bara gäller när läraren agerar i, sin, i vissa situationer mm. och det är då så att man får inte vara förolämpa läraren under då ett betygssättande samtal, alltså när, man, när läraren till exempel förmedlar sin betygssättning mm. eller att man är missnöjd med betygssättningen eller om läraren då upprätthåller ordning och studiero eller om läraren upprättar en orosanmälan till socialtjänsten. Dessa är situationer då man inte får vara förolämpad. Läraren, helt enkelt mm. och syftet är då att förstärka skyddet för offentliga anställda eh, och Sveriges lärare har ju varit väldigt positiva till den här lagen men är nu då besvikna att det inte gäller hela yrkesutövningen på något sätt eh, mm. och att det finns en oro för att det blir otydligt när man ska få vara det och, och när man mm. inte ska få vara det och Och även då skoljuristen, som, det finns liksom olika skoljurister, en av dem som har uttalat sig som heter Maria Refors Lägg som påpekar att om lagen kan ha normbild även om den kan ha normbildande effekt så krävs det ju jättemycket resurser från polisen och annat för att se till att den här lagen upprättshålls och då gäller det ju att det finns bevis och det kommer det troligen inte att finnas och frågan är ju, vad kommer att hända? Kommer det här att liksom verkligen bli en lag som kan Uppfölja, alltså följas upp för att det är ju liksom som alla sådana lagar han sa det och då svarar jag det och då ska det finnas vittnen och hit och dit så att det förmodligen är det då ett sånt där slag i eh, i eh, luften för att även om det markerar då att du inte får förolämpa din lärare Så, så, så, så Vem ska följa upp det och hur ska det gå till? Och vem, eh, eleverna är ju inte straffmyndiga, så att det blir ju jätteknepigt allt Det är ju i så fall att föräldrar då skulle vara dumma på något sätt att säga elaka saker. Jag tror inte det är det, det som är problemet. Jag, jag tror verkligen inte det är det som är problemet. Alltså aggressiva föräldrar. Jag tror att vi har ett samhällsklimat där man som offentlig anställd, om vilken funktion man har ofta och oftare upplever hot och hotfulla situationer på jobbet. Jag tror att det har ökat i de åren som jag har varit lärare i alla fall. Det finns något som heter otillbörlig påverkan som är ett bedragbrott idag. Som är direkt kopplat till, till, till, till liksom myndighetsutövning eller så. Som har ganska skarpa definitioner. liksom Om, om du försöker ändra ett betyg eller ett om omdöme eller så. Genom att liksom vara bara och så. <kör> och där kan man fundera på vad, vad som krävs för att, för att liksom vara det. Där det säkert är så att... Liksom, om jag ska försöka för varför facket har varit positivt i det där, så tror jag att det handlar om att det är alldeles för många människor som, som medlemmar, arbetare, som, som skriver liksom, eh, i eh, de som får liksom, problem på jobbet för att man är utsatt för hot på, på arbetsplatsen och att det inte alltid är ett tydligt lagbrott. Och om man kan ändra lagar för att det ska bli mer tydligt alltså så här... Det, du ska inte komma i närheten av att du frågar sätta den där barns lärares yrkesutövning på det sättet så, så är jag för det jag tror att det handlar mer om föräldrar än elever jag tror att elever gör det också Men sagt, jag tror att det handlar om, om vet, vi har haft 20-30 år nu av det här kundsamhället vad gäller all offentlig verksamhet och en del människor förstår inte den rollen och ballar ur när de blir irriterade när de blir frustrerade Och då tar de till sig som de absolut inte har som kunder på något sätt. Men, men som de tycker att de har rätt att behandla andra människor. Och det behöver komma åt till rätta med. Jag tror med det sagt ändå för att vända liksom så, 180 grader argumentera emot. Jag tror att det här är en politisk produkt i hela den här lagen. Och att den är så som den är. Och att man säger att du får inte snacka skit om lärare. Du får inte snacka skjut om sig och så. Och att man tar fram de här exemplen av hur man kommunicerar. Och vilka exempel man ger och så. Det tror jag handlar om att man vill liksom, igen utan att betala pengar stärka lärarens auktoritet och ge lärarnas, signalera att vi vill ha en skola det lärare tar i mer med hårdhandskarna. Det är inte alldeles säkert att det är det som behövs men att det ändå är den riktningen man vill se saker gå. Och då ger man liksom mandat till lärare att så här få samma skydd som typ ja, du får väl se till en polis vilka kräckar ord som helst idag exempelvis för det är en, en situation där man tänker att det här är normalt det det händer. Och det är inte rätt och därför så ska man liksom utvidga de rättigheterna till fler yrkesgrupper av offentliga anställda. Och, och det som är lite sjukt med det är ju att man dels signalerar att det ingår i lärares arbetsuppgifter att ta sån skit. Och det är därför som man behöver liksom om det. Men dels också att man ger, ger man lärare mer polisiära befogenheter om du förstår vad jag menar inom jättestora citatecken. Så jag ser mig också att det här är din yrkesroll, det här är det lagrummet du ska verka inom och det här är det du ska Så vad är konsekvensen av det? Ska vi polisanmäla fler föräldrar? Ska vi polisanmäla fler elever? Är det det som är liksom konsekvensen? För inför vi lagar så är det det man säger alltså, Varje gång du blir Eller köttare hur? så ska du polisanmäla hur? det Så ska det bli ett Det kommer ju ganska snabbt bli Finns det en risk att utveckla ett skolsystem Som inte alls är eh, Där man letar efter liksom Gemensamma grundar Sen säger jag 100% procent igen För att vända tillbaka till det som jag kan förut ingen lärare ska behöva ta skit på jobbet för att man är lärare. Det har vi liksom haft, kanske, för länge en del av det där bilden av läraren som själv är offrande liksom idealistisk människa som liksom går med på skitjobb och går med på skitvillkor och skitlön för att man tycker det är så jävla härligt att undervisa unga människor och det är lön nog, vi behöver inte ha någon säkerhet på jobbet, så vi behöver inte ha betalt eller rätta villkor eller så för att det är så jävla roligt att bara vara runt elever hela dagarna den idén har vi lite grann. och där någonstans tänker jag såhär att man säger såhär, men om det finns ett riktigt problem om faktiskt, här, här är exempel på riktiga hotfulla situationer Så är hon med på att hitta riktiga lösningar till det. Men det ska vara riktiga lösningar. Inte Eller någon hur? politiska, liksom Johan Persson. Ja, ah, men det här verkar vara en bra idé. Utan liksom, ja, jag muta fram framåt ordentligt då. Nej, men jag, och jag tänker ju att, att en av, av, alltså en riktig idé. För att jag tänker att du är inne på det. Och det är det som, som jag tycker är det absolut sorgligaste i... i I Sverige idag är ju att vi har ju skapat sedan 1994 har vi haft en marknadsskola där elever har varit kunder. Det är ju alltså 30 år sedan. Vi har, vi alltså, I 30 år har vi liksom haft elever, e-kunder och föräldrar. Eh, liksom, det läggs ju på föräldern att föräldern ska göra ett gott val och att de ska mm. liksom, vara kritiska konsumenter med allt vad det är. Alltså när jag handlar någonting eller när jag lägger pengar på någonting så är jag ju kritisk och det, det skapar ju den här, liksom, precis som du säger, den här att, attityden mot, eh, mot, mot lärare och skapar också den här tygshetsen med betyget. jag byter skola så får jag högre betyg någon annanstans. Alltså hela den här skiten, det här härdsmältan som vi är i där läraren har förlorat i status beror ju på den här förhatliga marknadsskolan som bara vissa jäkla riskkapitalister vill ha och våra politiker vill ha. Och varför kan vissa de inte de. bara... Det går ju inte alla längre. Nej, inte, inte riktigt alla längre, men tillräckligt många för att det är fortfarande en majoritet. Den enda stället där det är majoritet för den här marknadsskolamodellen, det är ju i riksdagen. I övrigt det är där hela också skolägare sitter. Ja. Som får betala av skolägare och skolägare, är de som sitter där. Ja, men eller hur? Och det är deras kompisar och deras män. Och dera... De sitter i riksdagshuset. Om du frågar, jag, jag lyssnar ju på en podd i, i, uh, varje vecka som heter Helvetet med Parisa Amiri och Andre Valden. Som, och de brukar prata om marknadsskolan som det enda som vi är överens om att vi inte vill ha men att vi ändå har. Och de, och de pratar om det de de är ju inte lärare, men de pratar om det liksom som att, varför, varför har vi det? Det är ju ingen som vill ha det eh, på något sätt, utan det, det är liksom bara ett tillstånd som vi har hamnat i och det här är ju ytterligare en slags spökredå eh, att vi liksom försöker komma till rätta med marknadsskolan utan att komma till rätta med marknadsskolan det är ju det som den här jävla lagen handlar om, eh, på något sätt, och för att Vara lite, lite då, min andra, min andra spaning för veckan som plötsligt mm. hängde ihop så här är mm. ju med, med det här då. Är ju Anna Karin Hatt. Som, ny, eh, som, för ja, ny ledare för sp, eh, Centerpartiet. Hennes första mm. grej hon går ut och säger det här vill Centerpartiet. Det är att hon vill bibehålla vinster i skolsystemet och för att valfriheten i skolväsendet är mm. viktigare än om man har några hundra lappar över i slutet på budgeten sitt det har inte det har sagt ja hej ja ja Så att det är viktigare att du som eh, elev kan välja än om dina skattepengar går till skatteparadis på Kanyonöarna och inte till skola. Det är viktigare att du får välja om du vill ha glädjebetyg eller inte. Det är viktigare om hon kan tjäna pengar. Eh, och då behöver vi bara då ta en liten andetag och så ska jag berätta för dig. Anna-Karin Hatt mm. har tidigare varit vd för en friskolekoncern. Mm, Anna-Karin Hatt har också eh, varit eh, engagerad i Almega mm. och hon återvänder nu tillbaka till politiken. Hon har alltså gått från politiken direkt in i eh, friskolekoncerner mm. och sen via Almega och nu tillbaka till eh, politiken. Och den där Lobbyismen som det faktiskt blir, alltså där du inte liksom har någon, det blir ju vidöppna dörrar. Det är ju, det är ju otroliga demokratiska risker för att det faktiskt till slut blir otillbörlig påverkan. Alltså att hon driver saker som ligger i hennes egen sak för hennes kompisar. Alltså sannolikt så äger hon ju aktier i den här skiten. Och eh, så då blir ju Centerpartiet istället Almegas politiska gren. Och så tillhör Centerpartiet Almega. Eh, och jag kan inte nog uttrycka hur ledsen jag blir. Faktiskt. Över att det, marknadsskolan är den enda grejen som vi har. Mm. Som ingen vill ha. Mer än politikerna. Och ändå så verkar det som att vi... Liksom, så fort vi kommer lite åt det. Så fort även om opinionen är emot. Opinionen vill inte ha vinster i välfärden. Opinionen vill mm. inte ha den här jävla friskoleskiten. Med, med, med vad heter det, riskkapitalister i våran skola. Som suger ut hela skolsystemet. Det är ingen. Om vi nu ska prata om valfrihet. Vi vill inte ha det. Släng det. Döda det, Ta bort det. Så, så mm. återkommer de här jävla politikerna i den här jävla ankdammen som gör att vi får en skola som vi aldrig kommer komma till ordning med i det långa loppet. Så länge det här fortsätter. Mm. Och jag känner liksom en sån enormt förrakt och trötthet att jag vill kräkas lite. om jag, ska... jag känner min spontana reaktion till det där är att det är så jävla fult att hon använder det bildspråket. Ja. Det, är, det är stora problemet är inte att någon har några kronor över i slutet på budgeten. Liksom. Som att det är det som är konceptet av en friskola. När vi har företag som plockar ut miljarder varje år, först. Mm. Och sen gör de skola av det som är kvar efteråt. Det är liksom ja. inte att man har några kronor över i slutet på året. Det är inte det som är liksom, frågan. Och kan man inte argumentera för att säga, jag tycker att det här systemet är bra. Utan man måste ljuga på ett alternativt system, en alternativ värld. För man inte kan försvara det som är fakta, då har man ju redan i, vet man ju om någonstans att man redan har förlorat. Och det ser ju väl oerhälligt faktiskt att man inte liksom, det är inte som att hon råkar och jag tror inte att det var så. Det är klart att hon måste veta om att akademin har ett miljard varje år. Så att hon liksom mm. för med osanning på det sättet för att få fram sin åsikt, det är ju att lura väljarna. Och det är att lura liksom, hela systemet. Och det är någon sätt att här, acceptera liksom, det är en trumpistisk inställning till liksom, politik och till samhället. Nej, men det här det passer... jag kan inte riktigt försvara den här grejen för det är helt oförsvarligt. Så det jag på en låtsasbild istället. Och så berättar jag den för det låter mycket bättre. Och det kanske är någon som inte liksom, sätter sig in i frågan tycker att ja, men det där är vi helt rätt. Det är klart att det inte spelar någon roll om man har hundralappar här och där. För att det är, liksom, det är inte det som är... Det är ju aldrig det som är en diskussion överhuvudtaget. Men, nej, men eller hur? Jag, det, det, jag blev direkt så här: jag, jag var ganska positiv när hon blev partiledare. För att jag började om henne tidigare, hon var energiminister, liten minister och så. Men direkt kände jag så här, nej, det där är en, en sidokning där hon säljer ut sig själv för lobbyismen. Och jag tycker att det är också så strategiskt, nu vet jag inte vara någon politikexpert. Men liksom, det känns som att Liberalerna går ner sig själv tio års tid till att knappt vara parti längre. För att de har sått ut sig till lobbyister och ingen annan. Och då har lobbyisten ingen annan kvar att lobbya igenom. För det att genom Liberalerna, det känns som att de bortkastade pengar. Då går de vidare till Centerpartiet och ska jag äta upp det partiet istället. Mm. Nej, men, och, och, ja, och, och, och sen måste man ju någonstans komma ihåg att, att den enda vinsten som är värt i skolan är ju en välutbildad befolkning. Det är ju vinsten och då kan man ju men, men, men det finns ju inget företag alltså, eh, även om, om du liksom säger, jag vill göra den värsta, värsta telefon, mobiltelefonen som någonsin har skapats eh, det kan du ju inte göra eh, för att det måste ju, den måste ju komma med en rimlig kostnad för att, alltså det måste ju liksom du kan inte stoppa i all teknik som överhuvudtaget finns i en mobiltelefon om den inte går att sälja om den blir för dyr och mm. precis på samma sätt, för det måste ju ge avkastning till, till själva ägarna helt enkelt mm. Mm. Och, och det är ju så, medan en, en, en kommunal eller en statlig skola, den behöver ju inte ge någon avkastning för där gäller det bara, gör av med, här får ni pengar, gör av med dem så går Att ni bara kan, till verksamheten. Mm. Medan en, en, en marknadsskola, alltså en marknadsskolemodell, som också drabbar de kommunala skolorna för de måste förhålla sig till. Till själva skola på samma sätt som friskolekonser. Innebär mm. ju att man måste först räkna kronor och ören. Och först se till att man får ett litet överskott. Och sen kan man göra eller litet överskott. Ett stort överskott. Och sen får man göra skola på resten. Och då blir det ju att göra skola med minsta möjliga ansträngning. Eh, mm. Men med, med tillräckligt bra resultat. Och en sak ska vi också veta klart över sig, att det är väldigt svårt att reklamera en skolgång efter tolv år. Det är ju inte liksom då, alltså det, då är det ju kört. Och, och du kan, så därför så faller det på sitt eget grepp. Staten måste ta ansvar för, att, för sin befolkning. Och vi är det enda landet i hela jävla världen som inte fattar det. Och jag blir vansinnig, på riktigt vansinnigt, trött. Och frustrerad över eh, att vi får låtsas politik där vi inte får, där vi liksom inte, när inte när man liksom ska eh, polisiera, alltså där, där det blir förolämpningar blir brottsligt, men orsaken till förolämpningarna tar vi inte tag i. För då kan Johan Persson och Anna-Karin Hatt. Ulf Kristersson och massor med socialdemokrater som jag inte kommer på namnet på just nu förlora pengar. Kan du göra mig glad, Jakob? Inte på det ämnet, det kan jag inte göra. <laughs> <laughs> Då biter vi ämnet, tycker jag. Det tycker jag att vi gör faktiskt. Det känns som en rimlig <laughs> Men, vet du vad? Eh, då finns det också så här goda exempel att lära av. Man kan se ändå så här saker som går framåt. Och, och här har jag faktiskt lite landat i den här veckan. Jag har landat i tre olika artiklar. två artiklar och en rapport som handlar om eh, framsteg och lysande exempel. Och liksom, eh, hur det kommer bli i framtiden, hur vi vill att det ska bli i framtiden och så eh, dels mm -hmm. så släppte eh, jag vet inte du snäppade det med Sveriges digitaliseringsstrategi för 2025 till 2030 släppte samman eh, civilminister Erik Slottner som har tagit emot eller eh, presenterat genom Finansdepartementets eh, så ramar eh, en strategi för att i en tydlig inriktning hur ska digitaliseringspolitiken för Sverige vara framåt och vart ska vi komma fram och hur ska vi liksom så. Mm. vart ska det landa någonstans eh, på det sättet Det är eh, en grej. De väljer väljat fram en plan, en mål. Och det tycker jag ändå är fint. Vi har inte haft en plan på ett tag. Så det är ändå så. Eh, har de alltså planer för skolan och så? är inte riktigt. Men, men eh, samhället i allmänheten. Och där kan vi tänka att skolan ingår Så det är lite där här utveckling genom osmos. Typ. Om resten av samhället utvecklas framåt. så kanske skolan måste följa med. Kanske. Det, det beror på vilka politiker man frågar. Men om vi fokuserar på de som inte är någon skola, då, så, så finns det ändå det. E, det var det där. Och den var mm. att det var under innehållet av två, tre dagar. Så vi sätter på två väldigt lika artiklar. Den ena var från Göteborgsbossen med rubriken Estland är bäst skola i Europa. Uppmuntrar till mobila i klassrummet. Där det är det någon som har gått igenom och men hur är egentligen skolsystemet i Estland? Och så var det en artikel i den kom i mm -hmm. Och sen några dagar innan så kom den en artikel i The Guardian. Som jag tror är typ är föregångaren till den här GP-artikeln, För den säger typ samma sak. Estonia, excuse, phone bands in school, sen mm -hmm. take sleep into AI. Alltså i Estland som har liksom gått emot i resten av Europa. Och så här, tagit bort mobilförbud. Och liksom sig på AI istället så. Och det att ett land som är liksom vid toppen av utbildningslistor. Som har så mål att så här... Utrusta elever och lärare med en världsklassnivå av artificiell intelligens. Mmhmm. Sydöfrån Spor, vet du hur många människor som bor i Estland? Fem miljoner. 1,4 miljoner. Oj! Så det ganska lite då. Det... Men de har blivit i topp av PISA-rankningar och blivit ganska så här, bra många sätt och folk har blivit men, men vad är det inte det här? Och de har satt väldigt, väldigt aktivt på digital kompetens och så. Då har de en utbildningsminister Kristina eh, Kallas som har varit lite i Sverige på fördragsinstitutning också för det skrivs lite artiklar men i Sverige eh, som handlar om liksom hur är, hur är det i Estland och de har bara börjat sprida det vidare. Mm. Eh, så jag sig om att det här jag tänkte jag vill gärna berätta för dem om de för dig och så ville jag att vi så men så slog de istället att här kommer man göra lite roligt. Jag skulle inte göra som ett sorts lek <laughs> eh, Som vi utnyttjar nu, nu. Vi har testat oss fram. Eh, så då ska du skissa. Det finns två alternativ. Jag har elva olika påståenden. Du ska skissa. Beskriver det här Estland idag? Eller beskriver det Sverige? Vart vi hoppas att vi är om fem år? <laughs> Vad Så att Estland idag eller Sverige om fem år? Mm. Ja, okej. Okay. Framtidens Sverige eller nutids Estland. Det är liksom det som är termen. här <laughs> För att, om vi skulle jämföra nu till Sverige nu till Ästland, det är inte ens roligt. Det, det, det går inte ens att prata om. I, i Sverige har vi som mycket som hatar allting som inte är sånt som fanns i skolan. Och Estland och, och har liksom kommit mycket, mycket mycket längre, så det, det, det är inte ens rättvist. Men om, om vi tänker sig, Sverige eh, 2030, om allting går som vi vill, förhoppningsvis. Vi, okay. mm. Eller Estland 2025. <laughs> Det är älva påståenden. Du ska gissa eh, det är det Estland eller det är det Sverige? Det är det som är regeln. Okay. Några frågor? Jag har en fråga. Hur, hur vet du det här om att det är Sverige 2030? Men det får jag bara gissa. Nej, det, det, är, liksom, det, det är målsättningen då som kommer från den här digitaliseringsstrategin. Ja, det är okay, då förstår jag. En strategi ja. som jag säger, där, den ska gälla för Sverige från till 2030. Och då är planen att det ska bli på det sättet så. Då förstår jag. Då förstår jag. Ja, men toppen. Då är jag har också gjort lite ja. kort så att jag kommer att dela skärmen med dig så kommer du kunna se. Och jag har också gjort så att vi har lite tävlingskort att filma var med och tävla hemma. Så gör man ju naturligtvis det. Och då får man se eh, dem då. Men här mm. är liksom de påståendena eh, en efter den. Och så går vi igenom och ser hur det ser ut. Eh, Okej okay. Jag ska, se om jag ska fram dem där. Så. Så påstående nummer rätt. Personliga AI-konton. Elever ska få personliga AI-konton för att stötta sitt lärande. Jag ska sluta det, jag tror. tror. du att det är Sverige 2030 eller tror du att det är Estland 2025? Ska få personliga AI-konton för att stötta... Alltså, de ska ha personliga konton på en valfri AI-tjänst då, antar jag. Nej, på typ en samling av AI-tjänster som ska hjälpa dem att bli mer typ, självständiga i sitt lärande, eller så. Typ som en study eh, bird, typ jag, som en partner. Typ. Det tror jag inte Sverige överhuvudtaget har tänkt på, utan jag tror att det är Estland. Det är Estland 2025, en poäng. Snyggt jobbat. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, vi, vi, vi får ju inte, det går ju inte. Det ska ju från skärmen, det är, ja. Eh, spännande. Mm. mm -hmm. eh, ja för jag lägger in en passus där eller en, en, en rolig grej där ja. Ja, jag kör, jag kör. för jag läste ju om i jättevårdsposten också om fusk med AI och hur elever mm. fuskar med AI eh, och då var det flera elever, svaren som eleverna berättade hur de fuskade med AI var väldigt, eh, det var väldigt roligt hur vare sig journalisten eller eleverna förstod att det de sysslade med var inte fusk utan de sysslade med lärande jag brukar lägga in frågor eh, som jag ska behöva kunna till provet och sen mem memorerar jag svaren jag får av AI eh, som ger mig stora ger mig nya, nya vinklar på samma problem och fördjupar typ mina analyser men bara, mm, det kallas lärande <laughs> det säger något om sen, eh, igen, jag, vet, det är nattsvart det går inte att i 25 vi får tänka att om vi snabbt spolar fram några år och vi har haft en IT-stättning då kanske vi har kommit lite längre eller hur, för att om du använder AI för att plugga och lära dig någonting och sen att du kommer ihåg det till provet det är ju inte fusk det kan aldrig bli fusk att du lärde dig något Det är ju helt absurt konstigt. Ja, ah, förlåt. Men det är kanske är det, det att vi de ska passus. låta dem tro för att de ska göra det. det säger ingenting ja. då, så hoppas vi att det blir bra. Okej, okay, påstående nummer två. Minskad administration och bättre livskvalitet. Digitaliseringen ska bidra till minskad administration och ökad livskvalitet för personal inom välfärd. Äh, de, äh, äh, äh, äh, Sverige. Det är Sverige. Det är den övergripande strategin för... Uh, digitaliseringen av välfärden mm. Det är ganska bra Formul mm. Pedagogiska ja. mobiler påståndare nummer tre. Telefoner ses som ett pedagogiskt verktyg Och tillåts i undervisning <laughs> Nej det, uh, uh, Vi ska ju gå från skärm till Perm och Vi har ju just fått en lag på mobil för Det kan ju aldrig vara Sverige aldrig Inte i närheten ens. av Sverige överhuvudtaget Nej. Det kommer knappt vara Sverige 2030 Om inte vi en väldigt snabb omställning uh, Så Däremot Nej, i Estland så uppmuntrar man eh, användningen av egna verktyg för det är ett sätt att, som du säger, kitta egna strategier för att lära sig. Och vill man göra elever självständigt i lärarna så måste man också vara självständig i sin annan tycker man. nummer ja, det fyra, måste kör Offentliga tjänster ska effektiviseras med hjälp av AI och datadrivna beslut. En gång till offentliga tjänster ska effektiviseras med hjälp av AI och datadrivna beslut. Alltså så här, den är, som är en AI som fattar beslut åt den, och som säger så här, men det här kommer att vara så här och så här, eller det här är ett preliminärt beslut baserat på AI som säger att du får liksom vet, detta och detta. Du ska inte behöva vänta på handla i nistid utan det ska bara ge dig ett svar. Jag att tänker att det är, okej okay. jag tänker att det är Sveriges digitalisering, att det är det man tror och tänker och har som ambition eh, oklart om det blir så bra dock. Men, men jag, med tanke på vilka digitala system som körs upp, köps upp inom offentlig sektor. Men jag tror att det är Sverige. Ja, i Sverige heter det rätt. Fyra av fyra heter du. Du är det. Det kan bra på det. Ja, yeah. eh, jag är grym. <laughs> Okej, okay, nästa då. Nummer fem. En samlad ingång. Landet har en in samlad ingång där alla myndighetstjänster samlas. <laughs> Aldrig i livet att det är Sverige. Det måste vara ett land En, två, tre, fyra, fem. Vet du vad? Där har du för mm. första gången fel. Uh -huh. Det här är en del av den svenska strategin för digitalisering framåt. Att man ska utveckla en gemensam plattform för alla myndighetsbeslut. Där liksom folk ska kunna gå in och vara så här typ 1177 fast med samhället. Typ. Bra skit. Ja, det vill jag se innan jag tror det. <laughs> jo, ja, men det är en ambition, det är en strategi. Det är bra, det är något, fint att det är någon som säger att vi ska inte gå till eh, eh, Digital kompetens definieras i tre olika nivåer. Baskunskaper, bredkunskaper och spetskunskaper. Oj, nej men vad? Eh... eh. Ja, men, alltså, men, men, men, men, men i skolans värld då, så, ja, men då är det väl Estland då, tänker jag. Nej, det är Sverige igen. I samhället när vi pratar om liksom vilken behöver man ha, vilken digital kompetens måste man ha, hur det är medborgarna, hur bra är vi på att se till att alla okay. är med på tåget. Då pratar mm. man om tre nivåer. Baskunskap, alltså typ allmänbildning, bredd och sen spetskompetens som är liksom Det som mm, okay. inte alla, alla behöver kunna, men som är det viktigt att vi har utvecklat strategiskt i samhället. Jag fick hybris väl, så tyckte jag var grym, och sen gick det åt helvete. Sen det yeah. Ja, men inte så fyra fyra av 60 inte dåligt. Det är ett starkt yeah. C, får vi se. Eh, 16 ska inte bara använda AI, utan också få undervisning i digital etik. Åh, oh, vad jag önskar att det var Sverige, men det är det ju inte. Nej, det det inte, inte Sverige. inte chans. <laughs> Nej, jag vet. Jag sa ju det. Det är det inte. Men jag hade önskat mm. att det var Sverige. För det hade vi mm. behövt. Digitalitet, eh. den kursplanen vill gärna kika på. När den finns i Estland kan vi översätta den till svenska och undervisa i hemlighet. I så här speak-easies typ. När det inte liksom staten ser kan vi undervisa den. Vi säger att det är typ en världskrivningslektion eller någonting. Ja, men jag men, tänker men, bara den här tv-serien Adolescence visar väl att det finns poäng, poänger med det. Jättemycket så. Jättemycket så. Mm. Ja, vi går vi vidare. Nummer åtta, särskilda satsningar. Eh, staten gör särskilda satsningar för att öka kvinnors deltagande inom stäm och digital eh, spetskompetens. Är det är jag ganska säker på i Sverige. Det är du ganska säker på i Sverige, Baserat på vad? Att vi har någon idé om stäm och, och att kvinnor ska vara med. Och att vi tittade på den rapporten med två tjejer på framsidan. Eller hur? Vi Johan... ja. <laughs> hade att, med för det för Det, ja. det är faktiskt Sverige. Det är nu fint. Eh, enhörningar då. Landet har som året har ha näst flest enhörningsbolag i världen per capita. Och då ska vi prata enhörningsbolag. Det är alltså typ privata företag som blir värt mer än en miljard dollar. Alltså de här unika supergenomslagstänkta typ Skype och Spotify och liksom klana och sådana här företag som är IT-baserade företag som det hur mycket som helst utan att de är offentliga på börsen på det sättet. Mhm. Mm Nej men det är väl Sverige som har den ambitionen. Jag, det tänker jag att Estland, de är för små för det då om de är en miljon invånare. De är flest per capita är de, vill jag bara säga. Så det, det är inte en stor del. Ja. Är det verklighet i Estland oh. idag eller är det målet för Sverige om fem år? Men har Estland ett enda bolag? Nej, men det är Sverige. Det är Estland. Det finns bara ett område i hela världen som har fler eh, enhörningsföretag i företag än i Estland. Och det är i Silicon Valley i Kalifornien. Är det sant? De satsar på det i typ tio års tid. Jag ser det. Nu det det hur långt fram som helst. Bara... Jo, vi borde ge upp och bli en del av Estland. Vi borde anfalla dem och ge upp på en sekund och sen får, ni får ta över här farvomarck. Alltså gå med. Den. Det, är det mest strategiskt vi kan göra Nummer 10 lärarnas utbildning. lärare utbildas i hur AI fungerar och vilka etiska frågor tekniken väcker. Absolut inte Sverige för i Sverige får man bara en gubbe som säger det är med AI. Det är den utbildning man får i Sverige i alla fall i Göteborg. Då får man den utbildningen. Dela görskoj. Man kan be vara expert och där tog det slut. Ja, det, så det kan inte vara Sverige Nej, det är helt rätt Det är eh, Det är mm. Vi ska samlera mm. för jag har kommit i 10 av 11 frågor Vi har en fråga kvar Hur många har du egentligen haft rätt och fel är frågan Du hade rätt 4 av 2 då är det 5, 2 6, 2 6, 3 Och här nu Hade du lära utbildning i AI Och det var Estland Du är 7 av 10 hittills har du haft rätt på Och en fråga, ska yes. du få den åttonde också, öppen data. Landet har eh, som princip att offentlig data ska kunna delas och användas för innovation, transparens och effektivitet med bibehållen integritet. <hör> oh. Det låter ju på ett sätt som en svensk grej, men... Eh. Hur tänker du, svensk grej? Nej men alltså att vi har ju den äldsta tryckfrihetsförordningen med offentlighetsprincip hade vi redan på 1700-talet eh, vi har varit liksom det här med öppen data har varit en väldigt viktig sak alltså, det är ju den konstigaste grejen när man flyttar till Sverige från ett annat land och man kan liksom googla adress och eh, telefonnummer eh, att vi kan googla det det kan man inte i andra länder för att, eh, det, är liksom, det är ju svenskt liksom, att vi har mm. öppna register och man kan se allting Så på det sättet så känns det svenskt. Men frågan är om vi har kommit på att vi ska tänka att vi kan använda det eller om jag ska säga Estland då vi behåller en integritet har vi tänkt så långt det är Estland som har till om Estland hade så är vi säger Estland då. Det är är Sverige det är en del av målet. Om fem år ska vi tillgång till öppen data för de som utvecklar ja. tjänster och så. Vi eh, har ja, till, var, till ni, som du säger Enorma mängder data mm. <laughs> I alla möjliga olika områden Alltså från kungliga biblioteket Till, till statliga myndigheter Till liksom lantmäteriet Till alla möjliga olika liksom, som, som faktiskt är ganska ja, Men Det var ju det jag egentligen kände Jag ändrade mig för att det var De här jävla bolagen ah, ja, Det var dåligt av mig Jag borde ju ha stått fast vid min, mitt slut Nu blev ja, jag 20. ändå 7 av 11 eh, Inte dåligt, bra koll på läget Och framförallt kan man känna att det är ganska tydlig Såhär Det är inte så himla likt. Inte ens så Sverige för fem år på att komma ikapp. Så är vi så himla nära Estland 2025. Utan, och då kan man bara tänka på det Estland kommer vara 2030. Men, men, men om jag ändå tänker tillbaka. Så, så känns det som att vi är ganska långt ifrån att vara eh, på samma nivå. Och det är väl mm. inte så farligt. Vi får bara tänka att här har vi vårt arbete framför oss. Men att det finns goda exempel att lära. Av digital infrastruktur. Samhällsutveckling. Skolutveckling. Att det finns bra grannländer inom en stenkastavstånd som vi faktiskt kan lära oss bra grejer av. Det enda som vore tråkigt vore med de så mycket hybris i våra skyttegravskrig. Att man känner att vi vägrar lära oss av dem för att de gör inte som vi typ. Det tänker jag hade varit riktigt riktigt tråkiga. Om det var så att våra politiker var så här, här kommer en av Europas, eller utbildningsministern för en av Europas mest framgångsrika länder på till Sverige på besök. Och vi vill inte ens träffa dem eller lyssna på dem eller lära dem. För att vi har en politisk ambition att gå någon annanstans. Och vi är ofelbara att det inte ens är värt att lyssna på vad andra människor har för insikter. Liksom. Men det tror jag är precis det som skulle hända. Alltså, det finns ju inte på jordklotets yta att Sverige. Nu är jag ju så bitter då på svenska politiker. Men alltså, vi går ju från skärm till pärm hela. Hela den här nuvarande tidregeringen bygger ju på att vi absolut inte ens ska prata digitalisering ihop med skola. För att man inte. Alltså, eh, för att vi gjorde fel en gång för länge sedan. Alltså, men det har ju att göra med att svensk skola är så decentraliserad. Vi digitaliserade skolan utan att ha en plan. Eh, och, och sen så och, och sen så digitaliserar Estland skolan men har en plan det är ju det som är den stora skillnaden digitaliseringen i sig är ju bra och till godo, i de allra allra allra allra flesta fall, det är ju ingen idag som lever utan digitalisering eh, och digitalisering är ju bra om man har en plan centralt men mm. du kommer inte ha det Alltså, jag, lyssnar de verkligen jag, Skulle de lyssna på Estland Tror du verkligen det Jakob? Nej nej inte alls, inte alls. Nej. Men också människor överhuvudtaget En av de mest populära grejerna som finns just nu är så här föräldernätverk Som ligger på olika pakter Och bestämmer att deras barn inte ska få smartphones Det är liksom Man ser inte relera på det sättet Men det känns som att det är ett steg ifrån Kanske ett viktigt steg ifrån Men ändå det är ett steg ifrån att gå på en föräldrapakt pakt och säga att vi ska vägra vaccin eller vi ska vägra chemtrails eller så. det måste vara liksom en diskussion som är öppen för så här, vad är vad finns det för erfarenheter vad finns det för liksom omvärlds liksom, vad finns det som händer runt omvärlden vad kan man lära sig av andra och liksom, hur kan man kalibrera sig fram i det är det komplexa frågor som kräver komplexa samtal och som kräver att man har diskussion på en avancerad nivå där alla parter, alla inblandade inser att det är nog ingen av oss som har hittat rätt väg från början utan alla kommer att behöva kurskorrigera på vägen fram men att helt blint sikta på sitt spår oavsett vart man är på väg och vara så att det här är rätt för att eller jag har Nej, det blir... en magkänsla. eller här är en tandläkare som har skrivit en medicinsk rapport som jag lutar mig på eller liksom så. det är liksom det är så jag blir men det känns lite som att vi får en sån här backlash alla romantiken. Du känner säkert till Frankensteins monster till exempel som skrevs mm. som en slags reaktion på att den mänskliga innovationen och, och framåtandan som fanns inom, inom vetenskapen. Alltså man, mm. man, man, man, man trodde ju under upplysningstiden som föregick romantiken att, att vi kan lösa allt med hjälp av vetenskap och då Kom ju backlashen sen och då ville man ju liksom tillbaka till naturen ah, och förbjuda, förbjuda all form av liksom vetenskap. I, i, alltså den romantiska andan var ju då tillbaka till naturen och tillbaka till ursprungsmiljö. det är ju två liksom yttringar i vårt mm. samhälle för tiden. Antingen att man blir reaktionär och vill liksom gå tillbaka till det som har varit förut. Eller låta er dem om, vill säga skärm till Pampgren. Eller mm. att man liksom börjar blunda för fakta och tänka att här, jag hittar på min egen version som verkar bättre. Alla andra skär Så båda de här två. Det är kanske är det som är grejen. Jag ser framförallt med de två har något sån här till Mary Shelley bokcirkel. När då sitter och vurmar över hur jävla här det var liksom. <skratt> Shit, ja, vad roligt det varit. Jag och tänker att liksom, eh, det är det som vi har att vänta. Om vi inte gör någonting nu så får vi Frankensteins monster som jagar oss alla för att han är olyckligt kär. Vilket han ju faktiskt är. Eh, det är ju det hela boken går ut på. Eh, eh, det är inte många som kommer eh, Nej, eh, men jag är ju eh, ändå lärare i, i, i litteratur. Och ska... har... Men det, det sig, Men det kanske är det som är Karin. Vi kanske skulle starta en bokcirkel inom en ny romantisk bokcirkel där man liksom tar yeah. de här vilsna själarna som tycker det är så jobbigt med dagens samhälle och som inte vill liksom <laughs> prata hedligt om, om skolutmaningar som är minstgivande företag som äter upp våra elever eller som inte vill liksom se komplexa frågor som komplexa frågor så leder vi dem i hand. Och genom att AI-generera ah, versioner av Vi har syssnat på böcker och liksom andra romantikböcker och så. Men med liksom under sublima budskap om att tekniken är bra, den vill oss väl. Så leder vi dem liksom genom järntvätt fram till att det hände här är bra grejer. Vi, vi skapar en ny romantisk period. Jag tror inte vi kanske kan gå emot den. Alltså den är den, den är den, den, är den på, på väg åt till håll. Men om man skulle ja. kunna liksom skapa en så snabbspårsversion som var så här... Fyra, fem månader och sen har man tagit sig igenom det. Jag läser den här boken, läser den här boken, läser den här boken, fyra, fem böcker senare. Bara, men fan, nu är jag klar med det? Här? Nu har jag tagit mig igenom den här fasen i mitt liv. Nu är jag redo att se liksom, sanningen i vitögat och prata ärligt om vad som egentligen händer och vad som egentligen pågår. Nu är vi klara. Det har ändå varit en insats. Vi tar med oss alla de här politikerna. Äh, låt det är dem, annars kan det vara två, men det finns säkert plats för fler. Och så liksom lever de steg för steg igenom. Vet du vad? Man kan köpa på... Såhär designtorget, såhär häften med så här fyra noveller för folk som har bråttom. dem. Du sådana såhär, AI ah, genererade skräpversioner av liksom romantiska verk. Men som ändå så ja, ah, för att budskapet är egentligen det här och det här. Och så liksom läser vi dem igenom en hel litteraturepak. Det måste ju gå. Ja, eller hur? Och då kan du ta nationalromantiken på köpet så blir vi av med dem också. Ja! Det här är ju kan jag dära av det. Du, har ska sätta bokförlag. Det är inte till att spela in med. Vi måste fixa det här. precis just nu. Hörrni, vi avbryter här. Jag kanske startar en funktvåg. Ha det tag. Ha det bra. Hej då. Jag är redan borta.